היפופוטם שלום ילדים אתם מאזינים להופלה ערוץ הרדיו לילדים הופלה רדיו לילדים yeah, yeah. שלום ילדים עוד מעט הגיע החופש הגדול ואחר כך חוזרים לבית הספר ונוכל לקנות המון דברים נחמדים אבל ההורים הם נעשים חכמים משנה לשנה ומתקמצנים זה הזמן להתחיל ללחוץ עליהם והנה פרסומות מיוחדות זה ילדים כמוכם! ילדים! ילדים! כמה כיף לחזור לבית הספר. חוזרים ללימודים עם בולבוליק או מוצרי כתיבה. תקנו ממני מחברות. תקנו ממני בבקשה, אני מתחנן. תקנו ממני מחברות. חדש, ילדים! סיגריות <עוד> פוקימון! נעסק בחנויות! אף אחד לא קנה ממני מחברות. תקנו ממני בבקשה, אני נותן הנחה. בבקשה, תבואו. מישהו, אם לא תקנו ממני, אני אגרום לעצמי נזק. בבקשה, חבר'ה. אתם מאזינים לערוץ? בואנה, ערוץ לנוער המתבגר. ונשמע כמה פרסומות. חדש בפושקיש! עיוורם שהוא מחק, הוא מחדל, הוא מחברת, וסתר, וקלמר, ותיק. הכל באחד! ומי שקונה עכשיו, מקבל נופש סוגים ומלון, עם מסעדה, עם בית קפה, עם קיוסק, עם מועדון, עם בית כנסת, עם מסעדה, עם מספרה ועם בן טפחות, הכל באחד! בושקיש, זה אני! היי! Hey, איפה כל הצעירים? איפה כל הצעירות? עם הצעירים! וכולם כולם רוצים לקנות את המשקה הפיצוצי! פטאגדה! משקה סוחף? תביא לי עוד פטאגדה! חבוב! וואו! איזה מדליק! ממש אייזן שצעירים אוהבים, בטעמים מגניבים! קיווי תות! קיווי קיווי! כי we are the best! ועכשיו חדש, מגניב מדליק צעיר למי שרוצה לנהוג באוטו של אבא! קיווי 98 נטול! אם זה טוב למכונית, זה בטח טוב גם בשבילך! וגם צעיר ותוסס, מגניז, וחבר'ה, ואייזן בטון! כן, כן! ועכשיו, תנו שישי עצתה גדה, בא מבצע מטורף, בשיטת שלם וקה! כן, כן, שיטת שלם וקה! כן, כן! צעירים הם חתיכים, וחתיכים הסתגרנו וזה לתמיד! ועכשיו נעבור למקבץ פרסומות של ערוץ אוי אוי אוי! של אוי אוי אוי! איפה כל הזקנים? הם הלכו לשתות משקה יבאבאם! משקה בקצב שלנו! משקה לאנשים שטעמו כבר הכל ורוצים להבין את הטעם! יבאבאם! יבאבאם! מואשר בסביבי קיבי המומלצים על ידי איש עם חלוק של רופא שיניים יא באבום! יא באבום! תאים נוספים תוכלו